«Іди, чого стоїш? Зморила мене та я мова, сказала баба. «Але ж чию хату вам наказувала обминати ваша бабця?» Баба тяжко, хрипко, з присвистом зітхнула. Хотіла видихнути якесь слово і не могла. «Ну, бабо, ну, ще трохи!» – подумки попросила Зінаїда Антонівна. «Нема вже теї хати», – сказала врешті Гапонеха. Але печалісна Зінаїда вперто не хотіла покидати бабину оселю. — Я відчуваю, що в селі хтось живе з нащадків тієї, ну, відьми, — викарбувала слова Зінаїда. — Ой, божечку мій, ясний та красний, — прошелестіла баба, спробувала усімліти себе хрестом, та її рука без силу, як відірвана від дерева галузка, впала на стару зіпрілу ватяну ковдру. — Вибачте, — сказала Зінаїда, — стояла на місці, мов би приморожена до давно немитої підлоги. «Ти смерті моєї хочеш, вчителько, Бабані очі ожили, в них крізь старечу поволоку проросла ненависть. «Я?» «Помовч. Хочеш? Я скажу. Але той по тобі добре стукне. Сонька Бурчишина, не народичка, правничка якась там, у якимсь коліні». «Сонька, яка Сонька, що завертіла закрутила у бідній зніненій голові». «Атож, директорова жінка, що з тобою та мею чорною правночкою сюди заходив?» – прошелестіла баба Пріська. – Георгія Семеновича? – Ну, мій Георгія, я його мало знаю. А от сонька на моїх очах росла, як і Катька Бурчиха, неї на мати, що тепер-ка десь біля сина на другім селі живе. Чемно попрощавшись, Зініда Антонівна виходила з бабиної хати, і гарячково міркувала на ходу, чи все спочутого розповідати гості. Зокрема про те, що кукурічка досі живе спадкоємиця відьми, вітьми. Тої вітьми, задля якої приїхала аж з Америки така знаменітість. Сонька, Софія Петрівна, дружина Георгія Семеновича. Її донедавна коханого Журика, Юрчика. Хто міг подумати? І жодного разу не прохопилась ні словечком. А бачу, ні, виявляється, тече відьомська кров. Ну-ну. Зінаїда думала і думала, як вчинити. От хати до воріт, за якими стояв фольксваген Георгія Семеновича, цілий вихор промчав у її голові. Полетів кудись, моген, за ту стару розлоготу полю, що як фантастичний птах летіла, широко розкинувши вітокрила над селом. Вихор полетів, щоб вернутися, гарячий, пруджений і з одним запитанням – «Що робити?» Зрештою, Зінаїда прийняла рішення. Насамперед, вона привітно посміхнулася до Таумі, котра, судячи з виразу її обличчя і майже погаслих очей, почувалася досить зле. «Все окей», – запевнила Зінаїда гостю. «У мене гарні новини і цікаві дані. Я вивідала у старої аборгенки цінну інформацію і про відьму та місце її поховання, і про деякі інші обставини, які, сподіваюся, будуть вам корисні, міс Рембел. Ви дозволите сказати «Моя дорога Таумі». О, так, Зіна, тоді окей, thank you very much. Є можливість і нагода, чи нагода й можливість зустрітися з родичами. Насамперед із родичкою спадкоємо білої мамби. Але невідомо, чи вона дасть на це згоду. Можливі всілякі ексцеси. Я спочатку переговорю сама тому, що... Ні-ні, будь ласка, Таумі. Вважайте, місь Зіна, що ваш гонорар подвоюється. Дуже вдячна, місь таомі. Зіна промовила це, скупо всміхнулася, і в її очах промайнули жовтаві блискавки. Зграя ворон, котра при наближенні машини знялась з кукуріцьких тополь і сосун, дружно закаркала слова про пролетарського гімну. Час розплати настав. «Ми їдемо до школи», – сказала Зіна до Георгія Семеновича. «До школи?» «А вже ж, там же зараз знаходиться твоя кікімора. Я попрошу». «Ти гадаєш, наша гостя знає слово «кікімора»?» І все ж, що стало зіночко? Зіночко давненько не чула. Розлючений, розпосійований чи розлючено розпосійований Георгій Семенович ледь не розчавив чаюсь гуску та обурено загалготала. Жінка, котра кинулась було від воріт до машини з криком іроди, а враз розплавилась в посмішці, пізнавши за склом директорський силует. «То що сталося?» – перепитав директор свою вчительку. А те, що твою кохану Софієчку, сонечку, без будь-яких передмов сказала Зінаїда, ми зараз будемо продавати. Продавати? Добрі мені жарти. Не бійся, вигідно продамо. Зінаїда Антонівна з неприхованим сарказмом. Твоя люба бабенція виявилась нащадком, уяви собі, нащадком місцевої відьми. яка таки колись існувала, і очевидно була неабияким відьомським цебе. А раз про неї відомо за океаном, і сюди примчалась така гостя. Ова, ну і. «Тільки спромігся Георгій. От тобі, Іва. Лови момент, колишній бойфрендик». «Це тобі Гапониха сказала? А ти їй повірила? А чому б ні? Стара ще цілком при своєму розумі. А ти не?» «Я не бле, не обдурюю», – поправила Зінаїда Антонівна, бо слово блеф було відоме у багатьох мовах, і гостя могла його не так сприйняти. «Нема резону. Покладайся на мене. Благовірна все одно тебе простить». Вони приїхали до школи. Зіниїда Антоніна ще раз обдумала, що правда як її ліпше вчинити. «Розповісти зараз Тагомі про нащадка, нащадницю, – усміхнула Зіна, – то відьми, чи промовчати про неї і потім успішно шантажувати. Але ж невідомо, чи те стерво, те кукуріцьке директорське бабище піддається на шантаж. Вона то боязлива і забобонна, але водночас істеричній стервозності – коли чимось допечена, можна тільки позаздрити. На подвір'ї школи снували дітлахи. Перерва. «Ми підемо туди?» – спитала Таумі. «Якщо бажаєте, можете сказати кілька слів, як посол миру З перебування Таумі Рембел у кукуріцькій школі лишилось тільки пару світлин на мобільнику сина Максима Руського – Олега. Лише кілька кукуріцьких учнів мали мобільника – а такого крутого, щоб фотографував один Олег. Пізніше восьмикласник Олег намагатиметься за посередництвом батька продати ці фотки, перенести на комп'ютер різним волинським газетам і навіть одній київській, але всі дружно вважатимуть це вмілим монтажем, здійсненим спритним хлопчиком чи його сільським бізнесменом-батичком. Таумі Рембель таємно перебувала в глухому Поліському селі, як посол миру ООН без охорони, телебачення й місцевої влади. Секретна місія. Киньте, шановні. Вже б візит такої особи в українську глибинку неодмінно подали б як належить. У школі Талмірембе поспілкувалася з учнями. Розповіла їм трохи на короткому уроці про Америку, модельний бізнес і місію ООН. А що візит вийшов спонтанним, за що вона просить вибачення, то подарувала пару календариків, які знайшла у своїй сумочці. цнула парі тридцять дітлахів по доларому, а одному навіть п'ять, зробивши їх неймовірно щасливими. Та найбільше пощастило маленькій білявій третьокласниці на стоні. Вона дивилася такими злякано захопленими оченятами, що та вумі не тільки погладила по цій білявій голівці, а й ще раз заглянула до своєї сумочки і вгледіла там свій перламутровий, оздоблений дрібними діамантами гребень. Мить і гребінець опинився на голові на стоні. Дівчинка щасливо заосміхалася. На її оченятах зблиснули сльози. Вона не підозрювала, що мить стала багатійкою. Діамантики коштували 25 тисяч доларів.